Crucea. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de Sine, să și ia crucea în fiecare zi, și să mă urmeze. Luca 9 cu 23. A împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. Efeseni 2 cu 16. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine. Și eu față de lume, Galateni 6 cu 14. Crucea este distrugerea dușmâniei, siguranța păcii, virtutea miilor de lucruri dăruite nouă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Crucea lui Cristos este izvorul tainelor noastre, fericitul Augustin. Crucea lui Cristos este o povară, cum sunt povară pentru păsări, aripile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 și-a cântărit-o cu amândouă mâinile sale, dacă nu-i cu un milimetru prea mare și cu un miligram prea grea. El a binecuvântat-o cu numele său prea sfânt, a uns-o cu harul său și a-nmiresmat-o cu mângâierea sa, și apoi a mai privit odată curajul tău și în felul acesta ți-a venit din ceruri ca un salut deosebit din partea lui Dumnezeu, ca o dăruire a dragostei milostive a Dumnezeului tău. Pentru tine, Sfântul Francisc de Sales. Datorită crucii de pe Golgota, nu ne mai temem de lup, căci avem păstorul cel bun, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pe crucea Domnului de pe Golgota s-a întâlnit cea mai urâtă fapta păcatului omenesc cu cea mai mare fapta iubirii Domnului și pe ea iubirea dumnezeiască a ars păcatul. Învățătură de credință ortodoxă Pironiți pe crucea lui Hristos să ne facem vrednici de împărăția cea veșnică. Sfântul Macarie cel Mare Crucea este voința Tatălui, slaba Fiului, bucuria Duhului, podoaba îngerilor, sârguința credincioșilor, lauda lui Pavel. Sfântul Ioan Gurădeaur numai moartea lui Hristos a săvârșit lucruri mari și minunate, Sfântul Ioan Gură de Aur. Domnul și-a întins mâinile pe cruce ca să îmbrățișeze marginile lumii, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Cele două mâini întinse pe cruce privesc cele două neamuri risipite pe tot pământul, Sfântul Irineu. Crucea este semnul negrăitei binefacerea lui Dumnezeu. Sfântul Ioan, gură de aur. 1016. Crucea este mântuirea lumii și slava lui Hristos. Sfântul Ioan, gură de aur. Crucea este încetarea păcatului. Ava Isaia Nimic nu este atât de nepotrivit și străin de creștin ca a trăi în repaus și în odihnă.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 Prietenul desfătărilor al odihnei lumești și care fuge de răstignirea firii este vrășmaș al Crucii lui Hristos, Teofilact. Iubitorii de viață, iubitorii trupului, prietenii desmierdării, toți sunt dușmanii cruciului lui Hristos, Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin cruce se cunoaște mărimea păcatului și mărimea dragostei Dumnezești, față de oameni. Sfântul Ioan, gură de aur. Crucea este toată virtutea și fapta bună, cuviosul Marcu. Crucea este nimicirea păcatului, Ava Isaia. Crucea este fica lui Dumnezeu și stăpânirea asupra patimilor, Sfântul Maxim mărturisitorul. Pavel putea să se laude cu înțelepciunea lui Hristos sau cu puterea lui dar el se laudă numai cu crucea, prin care înțeleptul din lume se dogorește și se rușinează, pe când lui îi este comoară. Unde este smerenia, acolo s-a arătat mărire. Unde era neputință, s-a arătat putere. Unde era moarte, s-a arătat viața. Fericitul Augustin Prin crucea a fost atrasă lumea. Și după cum apa poartă pe ea pământul întreg, tot așa și lumea poartă lumea întreagă. Sfântul Ioan gură de aur Crucea a făcut pe oameni îngeri, Sfântul Ioan gură de aur